Сторінка 59 Мама не сварила мене Вона лише зітхнула і призналася, що у неї в дитинстві під подушкою жив такий собі чунька Він лишав для неї записочки, по яких вона навчилася читати 27 серпня 1911 року «Сашко краде зі слоїка цукерки, я це сьогодні побачив, ми побилися» Тепер у мене на лобі величезна гуля. 28 серпня 1911 року. Місяць просив нікому про нього не розповідати, інакше він більше не зможе жити в мене. А сьогодні, коли ми розмовляли, кімнати заглянув тато. Тепер вони з Сашком уважно стешать за мною. Я навіть чув, як тато говорив мамі, що треба показати мене лікарю. Вчора. Коли я випускав місяця, мені здалося, ніби Сашко поворохнувся і підглядав за мною. Тепер я ховатиму слоїку себе під ліжком. 31 серпня 1911 року. От за телефоною Оленці скажу, що ти у неї закоханий, сказав Сашко. Якщо ти цього не хочеш, признайся, що у тебе в слоїку. Про Голенку знають лише мама і Місяць. Звідки ж дізнався Сашко? Я не хочу бути малим. Дорослі кажуть, що це найкраща пора. Та, мабуть, вони вигадують. Сашко уже взявся крутити ручку телефонного апарата. І я не витримав.